Eraman azazu bizkarrean, nik biotzean eramango zaitut, Jakobek hoxe bere seme kutxuna eramaten zuen bezala, kontakizun zaharrean. Urruneko paisaian oraindik urruntasun ororen urdina besterik ikusten etzenean, basamortu hain lehorra eta putzuak hain ondori gabeak etzirenean. Eraman azazu bihotzean, nik bizkarrean eramango zaitut, eta arratsa erori arte, Elkarrekin egingo dugu bidea, gure bakardadeak aipaindu ditzakeen kosmetik horikabe. Eraman azazu argiaren egaletan, behiala tximeletek zerura eramaten zintuzten bezala, etxeko ate zaharraren zirrikituetatik, egun sentia sartzen hasten zenean. Eraman azazu lurrak dantzan egin zezakeela sinesten genuen egunetara. Orain bakardadearen zientzian, Hain jakitunak esezkinenean eramana zazu edonora goazela ere aurki gaite etxean Patxi zkiaga Arpa eta darra jotzen ikasi zuen. Eta hori dena musika eskolatik kanpo, mingaina ateraz, eta ingurukoi musika doinoak belarritakoetan zintzilikatuz. Eta hori dena zerbait erakutsi nahiez, eta guztia eskutatzen duen baten jarrera berarekin. Izan, eta ezten jarrerarekin. Bikain jarri zioten, eta darra jotzeaz gain, arpa jotzen ere ikasi zuela ulertu zuen berak orain kontzertuak ematen ditu. Eta hartu ere bai Gigara denbora zua Kainixo eta ongitorri? Itakara Orribe. Itzaren ahots Jose ekaitz eta idatigo ikotxea teklatson mailan Mari. Lan mind jibia Seren O basabiria mi Ia bihila zartuta edo bihila bete gaztetuta. Tambe, Denbora pasada, bihila bete. Eta parez pare, aurrez aurre berriro eixerizait, Koldo Zubelia. Beste poema sorta bat besapean hartu, kontatzeko mila kontu eta... Gaurrere segura segurarainoko bidea egindegu elkarrekin. Kol dugu non? Berdin? Eta Euripean ere aritxuko garatan zan. Eta buka eraldera... ipuin kontak eta lehiaketaz ere aipatuko izoet zartxo bait. Egaitz egunon. Egunon. Entzule, egunon. Arpa jonaiez eta adarra jotzen ikasi zuen. di chiki bat naiz euskal eri osoan estakit baltakien txori txikiala hondia den ene anai gusti hor estakit sekula ikusi ote duen askartzen zen bituz banoa etara jaunak gure etzako eginiak bai dira egakatu ar shortibat gainis arte egakak lurraren berdatsunak choralikorikan Nauka Hame txekiko Jarrunkle Jarlnai Jose egunon Egunon bai Ez dakit baute dakizun txikiala Aundia haute den bai. Ez dakit sekula ikusitako haute zaren Bueno, galderago Herantzuten azia horretik Ezan mehiko nuke e, Txoria di Ematen diogula hitza Azera baten Eta txoriek ditugula ez tartean eta sasoia urteko sasoia benetan ederra izatzen dala, hor e, martxo erdialdean, bero nuda berria, bere luzean eta bere oso dasunean, oso derra izaten dala, basora ba mendialdera atera, errekaz bastartzulo batetara, eta txori kanta eta mogimentuak e, detestatzeko, identifikatzeko, entzuteko, eta gozatzeko, ez? Gaurko txoria, bueno, txepetxa batekin, jantxangorriarekin e, alderatzen baldin badegu, ba, hondi izango da. Oainz apelatxakin edo, ez dakit, ontza, edo arra noarekin ba, txikia. Gaurko txoria, egazia, okile da, okile. Gaurko txoria, egazia, okile da. Entzun bai baina ikusi, ikusi aldo sekula. Jose. Hori eran, bernizun, ezan bernizun. Ez eh, ikusi, ikusi, behin ikusi danago. Beste lagun batekin, Javierrekin, eh, Javierralde jamenean nuela, eh, atera ginen, bultatxo bat ematera orko, eh, murumendiko inguru, magiko oietatik, eta ordu izan nuen, aukera, ba, okila, aurrez-aurre, bueno, distantzi batetara, eh, ikusteko, ikusteko bere osatu eta ikusteko lanean ere bai ez. Entzun, errezago entzuten da, ez izango askotan entzun izan deanik, baino keiakotan bai. eta azkenekoz, ba, joan den e, igandean, Bilabona endoain e, basomu gainguru horietan, e, bueno, esan behar da, aizkardi e, e, elkart, mendi karteak antolatzen duela ibilaldi e, bat, Eta eh, joan den igandian izan txela, orko partaide izan nintzen beste mila eta ez taki tirakurtzen duen egunkarian, mila lagunekin batera, eta, bai, ibilaldi e, zoragarri horretan e, aukera izan gendun, e, hori, e, kukua entzuteko, baina horretaz urrengo batean itsegingo dugu, eta okila entzuteko ere ez. Baina gaurkuitza ez da okila, okilak ekarri dugu, baina gaurkuitza ez da okila. Ez, eh, okila ekarri dugu, eta okilarekin bukatzeko esan, ba, bueno, bat egin egaztia dala, esaten ari gian bezala, eh, moko luze eta sendo batez baliatzen dala egurra zuleatzeko, eta esan daitek, ba, egaztien artean bera dela arotza, eh, bera dela artista, eta hastu baino lehen komentatu, ez? oso urruti da gabe hor man... E, Lizarrozti gainetikan e, txegarate gainerako bide horretan, ba, aukera ederra edon badala, ba eta izaten dala, ba, okilaren hartelanak e, e, ikusteko ez. E, zineda, oso dotorea, Nia aluzea du, zuluetatikan inxektuak eta ateratzeko, eta e, isatxean luma zenduak eta ditu enborretan daudenean, ba, oreka mantentzeko ez. Orduan beraz, ba, bueno, hainbat eh, detaldi hainbat e, ba, okilaren e, inguruan, ez? Eta dakarkigun hitza, ba, dakarkigun hitza euri. Euri. Aleia goitibere den eurie. Eh? Hori da eta azterdua, joxe gaur, euriaz esateko? Bueno, pixka bat e, orain dela gutxi e, egun batzu e, agurtu berria dugun e, urtaroa negu alegian ba, oso euria, euritxua izan dela eta eurite e, Bizi izan ditugune, urite jasanak hasan, ba, bueno, aspaldiko urtetako eh, marka guztiak hauzi eh, izan ditula eh, bai eh, ainarben, bai eh, foronda eta loiuko beratokietan, ez? orduan hitza e, euria da, euri ba odietatikan ur likidozko tantak erortzearen fenomeno metarologikoa, eraskotarako euria euriklaseak ezauten ditugu, eta enbentxe hori batzuk, ez, e, batetikan euri azidoa, poluzio atmosferikoaren ondorioz ematen dena, euri jasa, euri erauntxia, uar, euri Ezango diogu ba euria borkizki egiten duenean Zaparra da tanto potolos eh, aritzen denean Aldiz eh, tanta guzti xeeak eta finetan erortzen denean Deituko diogu euri langarra, lanbroa, zirin euri zirin, lantxurda orduan ikusten dezuen bezala, ba, adiera deitura desberdinak ere hartzen ditu, eta hori, ba, euri motaren, e, diferentearen arabera. Datuetara, ejotzen baldin badegu, lehen aurrera du bezala, ba, bueno, komentatu, anharbeko e, urbil urbiltegian bere berrogeita bihurtetan, Izan, aurtengo urtarrilea izan dela urtarrilik e, euritzuena, ez. E, bosteunda berrogeita ma bostkako 6 metro karratuko bota izan ditu. Eta hori, ba, bai, azkeneko berrogeita bi urtetan, ba euritzuena, ez. Hori urtarrilean. E, Otsaili ere oso oso euritzuek undan, eta hemen adibide bat, eta guain gonetan e, juten baldin bagea gazte izaldea, foron aeroportuan, ba, antxe, e, bildu izan ziren berreunda hogeita mar litro metro karratuko. E, beste urtetan bataz besteko, ba, iruro geita zei kako bi izaten, e, izaten denean ez. Eta datuekin bukatzeko, ba, bueno, loihun bertan ere, ba, azkeneko berrogei urteetan, e, urtar dagokionez, dago e, kionez, bueno, irure honda iru lau e, litro metrokarratuko bota izan ditu, eta azkeneko berrogei, berrogei eta horbat urteetan, ba, e, euri jasan e, irudarrena izan da, ez? Kantitatez. Baba gortika nesa era batre eh, komentatzen duena ba eh, euri tanta eh, urtarrileko euri tanta bakoitza eh, diruetan balioa handi duela beraz zan eh, daiteke eh, 2013a ba oso aberatsa etorriko etorriko dela ez eh? Eta bukatzeko atalonekin ba oso gustora irakurtzen diodan Carlos Rinzaza Soro,ri li, ba euriari buruzko e, zutabe bat irakurriko dizuet beak idatzitakoa, ez? Eta oso aproposada eta egoki datorrena, ba bueno, gaurko gaurko itzarekin. Marka guztiak kautxita etorri omen zaigu aspaldiko egarri guztiak gaindituta. Egunero eta gauero euria. Guri, Euskaldunoi, euria asko gustatzen zaigu. Begira-begira, egoten gataizkio nola erortzen den biluzik. Barren utz, zarra-zarra edo zirimiri edo leun-leun, joerak edo aizeak nondikan ematen dion. Baina euri gehiagak erdoi du egiten digu aldartea, eta begitartea, maite mina eta maite ezina. eta festagogoa ere bai, eta depresio apurno, apurtxo bat zor lezake sistema parasimpatikoaren berakadatxo xume baina ala ere naskantea. Eta orduan jendea, euria begietan hartzen da gure idosion gorrotatzen, gure belardi berdeun freskotasun paregabeazka izkiezaka, eta paraje eguzkitsuetara igez egiteko gogoirrika pizten zaio. Eurite mitaz, eh, mirarizkoa dela eta, zigor bada eurion anabesa, euritea undiaren alaba da gure eurion negarra, nik ez dutuzte, nik ez nuke nahi. Han denak iltsiren, jainkoa azarrez egoen, gu ez gera hain gaiztoak izan. Gainera, begira, euriak zikina garbitzen du, euria esku aratzaile erraldoia da, baina ez da puritanua, edo klasista, justizia bezelakoa da, gizaki guztientzat berdina, zuurra eta bidezkoa, eda noizpait, bere bidetik irteten bada, noizpait, Ura uolde bilakatzen bada, edo lurra luizi orduan bai, orduan kargu hartu beharko genioke. Estoldetara, kondenatu, pertsona non grata izendatu. Legedian, beharko litzateke. Nikuste, zigortu egin beharko genuke, susko impernu eternalera. Baina bien bitartean, euria, bizipizgarria baino ez da, gure begietako, Paisa iririk uolde aurrekoena. Zuk topatu dezu, Carlos Linazasoren hitzparrasta itzeuritea, eta guk topatu dugu, kantua. Egun hon jese? Egun hon bai. runa benava runa zu espanyeta gawa zabala talagua argisti petal gogoen zuri. su rio doya ti jane energia zaindari bakara gawa en Baten hitzak, entzun gabekoa behar zenean. Kanta, suaritxin parta, biztuko bazaio kantan eguan. Ura, malkoen modura, zerutik nurrera, datorrenean. Egunon, hau egun ederra. Euria ari du baina ederra da ez da, Jose? Bai oso ederra eta bukatzeko, egun tiko diazu, e, atxotitz batzuei eltzen. Arteko nozki eurie Euri asko egiteko trumo handiegia. Euri eta eguzki azeriaren ez Euri Eurigaroak, sirimiriak alegia, igerri barik buzti euri urte, harto urte, eta bukatzeko euri, euririk edo huria inoizez denen guztura. Iratik betik hasten dio zerbait joxeri, Eta gaur erre zasta harrapatu dio zerbait Joseren hitzei. Zutik utzura, saltoka Gaur arte amorratu egiten niuen zirimiriak. Gaurtik aurrera gustura hartuko dut euri zirina. Putzura, zen, bat... Jose bat ez eta bi topatu ditugu beraz urrengo kantari eman aurretik agur esan eta egin dantza nahi baduzu urrengo kantuarekin euri artean Bai, hala, aior urrengo arte. <laughs> aio. Goizeko euri hartia solari... Ekait zerrein egeke goizeko euri hartian? Ba, guarda solari gabe ibili Pena bat bihotzia Koldo zerrein egeke goizeko euri hartian? Pentsatu izderriak e, sortzen joateko eta adiberean Fereka bat hartu, zeren euriaren guztia e, txarra da gehi guztiezkeo, baino menurrian guztiezkeo izan lehike e, elemento freskagarri bat, ba, izardia eta e, kopetako izardia eta begien markoen e, isuria garbitzeko. Lan bat hartu behar Observait baskaltzeko Euriartean makina bat poema eta kantu sortuko ziren Bai noski Arrotzana izelalako Kaleta nabestutu Nere zaldibian no lasatentza Euriari Ba ebi e Observait du Daste dimiliari Esto, bueno, ba, lamroa. Amorragarria da lamroa? Bai, badu amorragarritik zerbait, zeren e, eurie izatea iristezten e, urtanta edo e, badu zerbait bilura e, garria eta e, diferentia. Belarri ondoan zistarrak ari den eltzuaren pareko. Baritike. <laughs> Batzuetan galdentzen diot. Ez ziste des sast baina sinaldegin. Dena den eh ge ditugu daitez zen neuria poetikoa dela baita. Betiro kezkatzen. Nainan aurrera joan behar dut Bidea hartu arte Bakarrik izan behar dut Hori iritsi arte Eta egunon batia Ozikik usiko dut eguzki jagertzen noizeko euria hartia goldo zuzkesana iratik gaur eztegu triste hasi behar zer moduz irri batekin hasten badin bagara solgarri seren ezta bakarrik negar egin bear negarrak herenekatu egiten du ta gero tarte tartean irri parra edo Eh, beste sensazio batzuk eh aldarrikatzea izaten daue ue, negar asko inda gero. Eingo dira zu irriparre nik argazki ateratzeko? Bai, idiotza, bai, bai. <laughs> Es esa tensa yatico, Nabil serbait esan naian dio ce kompromisua Esta Koldo, ia bilabete pasa dira? Azkeneko zortxe xeriz inenetik? Baina araxera. Hotsalaren eh, bian uste dut eginen duela, azkenekoa, eta gaurkoarekin jarraituko du katorte. Bilabetean betean koldo zerrekin da zartu edo gaztetu? Bueno, eh, bietatik zerbait, eh, uste dut adinean aurrean oanez, ba... Denok esperimentatzen eh, ditugu gozak esperiatu ditunik ere bil hoeta hauetan poza eh, ez zainbesteko poza, tistura mordo ere bai, orain egularaldi eh, txarronekin, baino halata guztiz bizi naiz, nahiko normal bizi naiz eta ederki meneratu edo omenperatzen ditutegunoko egin beharrak. Koldok zehar emandu bere arlojuarekin. Ez dut askotan begiratzen, nik e, jekitzena izenean badakitko goizeko ordua eta dela, gero etxetik ateratzeko ordua zeindan e, ikusteko begiratzen dut lokoa, eta batzuetan e, e, ziur ezpanago zehordudan e, ba zehazteko ere beste behin begiratzen dut lokoa. Iratzar gaioak esnatzen zaito goizan? Ez, nire... E, ba, ez, ez, automatismoaz, asko honituaz e, nago. E, Iratzargailoa bakarri daokat, e, mesan otxeganean, e, goizien jekitzena izenean, zer orduan baki iratzeko. ez txerriña entzuteko. Eta ordulariak geratzen denean, orduan zer? Ordulariak eratzen denean, orduan pila berriak garri behar. Koldo zueldia, gaixo eta ongit horritak ere? Berdin zuri ere egirati. Egia esatea polita da baina esaidazu gazur bat? Ba, gaurre nire nini egi tokatu zaie, Neska eder bat ikustea eta esatea enamoratutan. Enamoratuta. Gezurra da orduan. Ez da, eh, gezurra. Ni guztu egia dela. Orain zertan datzan. Maite miniorrek, auskalo. Auskalo. Ezurra ez da, eh? hori ziur esan <laughs> dezaket. Zerbait dago, ez dakit mina, edo pozadan, edo gozoa. baino zerbait badago. Koldoren masaiak gorritzen dira, iratirenak bezalaxe, edo belztu egiten dira? Bueno, nik berezi ingonuke, berezi ingo berezitu ingonuke, esan e, ez, e, nik beti izan dut e, teza, beltzarana, eta jende asko besatlen dit. E, koldo, eguzki asko hartzealdek edo hartzealdezu, eta bueno, nik ematen diet, nire aiteazena ere e, kolore e, beltza, beltza esan ez, beltza, literalki beltza, baino, beltzarana bai, eta tendenzi hortakoa izela. Eta gero, e, ia da, hiru aldiz gadetu diazu, e, erkarrizketa honetan, Ia e, neguko ere zergaitik goritzen diren e, masailak. Eta zergatia medikoak azter, azter, aztertzen duten arazobera da. Ba, korputza e, odolez e, osatzen da eta... Orda murmunetan, ordaabil masailean gorpu guztian odola eta esan nahi du ba, kolore gorri bizi horrek nolabba ideiaak, e, odolan e, e, zirkulazioa zainetan ba prezen dagoela, kolorea e, bereziki neretzako, masaiaren koritasuna edo bestasuna hori da, bestasuna ez, bestasuna azalarena da teza izaten da e, aspaldi entzunuen ba, kanta batzuk eta hori buruz ba, e, odolean dagon pigmentazioa edo da kolorea eta bestea da horiaren e, zirkulazioa zainetan eta zemateta odol gehiago daukagun personak uratak E, gorritasun gehiago edo e, zirkulazio gehiago ibiltzen dugu gorputzean. Koldo aita aiipatu duzu, Kontatu iguzu zerbait aitari buruz aitazenari buruz. Banetko aitatxozen e, jaime persona umil bat sentiitu bat eta e, bere e, adinean maiteminnduuza ere amataz, eta eskonduzien, eta hiru, E, Semealaba izan zituen zarrena Raalmari hitla daukagu, zorri mimizi hartuta goin duela hoita bozte hittzen eta jaime zara gizon jolasti bat. Eta tantzari oso ona eta kafeen lana egin zituen uste hogeita haama bi urte ba, e, montajean baleak egiten... E, Materiala sartzen zenean, bateriara banatzeko, baleak egiten aitu eta tantzari osona zan, eta irudi, azken bateko irudian eraitetxo hona ba, e, alaia zan. Triste, e, jartzen zenean, negarra egiten batzekien, eta gizon portatzen ere bai. Zaldibiko bigarren guapoen aumentzen? Ba hori, bere fansak, arai bateko... Eh, Andreak eh, kontatu zidaten eh, Behin baina bideotan Ba eh, Zaldibian gizonezkorik eh, Guapone eta guazelan Nera ite txu. Baina bazen hon bait guapoa Gazen beste norbait? Bai, arruarteko Josemari <laughs> Josemari etxabea Erauskin <gülüyor> Zekarri dezu gaur koldo irakurtzeko? Ba, lehenengo liburuko Amarra Mabos poema Eta gainera e, Asteren goizean Horre zortzik inguru Koldo mitxeren atanian Negoela beste poema txogatere Inuen eta hori ere irakuriko dut Eta guzti da hoi ba poema berri Berri ez, zarra, baino Nik Galdunitue, urtarri eta pirilak, Momentu batez, aurkitu banitu bezala, Galtzea zeru bonetan, oso Errimo, bera, du, errekak eta bizitzak, hene baitan barrundatzen dudan bezala errimo bera du euriaren otsak luraren aurka erortzen denean. Eta moranteak ze herrimo duen galdetzen dut, eta uraren uarkak zein kolore duen galdetzen dut norbaitek iardetxi dizai dan. Norbaitek iardetxi dizai dan baita zein diren udazkeneko zuaitzen kolore okrearen izeneko arazoriak, eta zergaitik gaitik ditugun kajoiak. Arazoia hau esanik ere, apur bat ibilka ibilka nabilen bat naizera aitortzen dut, Nabilearik badu duela biden ekagarririk balorazioz balorazio egiteko. Oiumminka ibiltzen natzen bat naizela eta haizka aitortzen dut, ezin dezaket besteri desira ezin dezaket besteri pentsa. hau baita bide bakarra nire hitza nire funtsa nere ekite bortitza, nere lurra, nere gozamenaren gaiurra. Atariko atearen maratietan, nere atariko atearen maratietan, gordeten ditudan eguneroko kauzak, eguneroko atsekabeak, eguneroko horitzapenak. Eta honat, zuri, zuri, bakarri zuri, irekiko dizkizudan, Nire ateko atariko ateare maratilak Nere minaren izenean, oi min es 8h gin niñechia min esinevachia Momento patas biarko eguna zela koan Iro dituzai sua men berre Ez natu eta hitzaz gorarekin batera. Hitzaz oratu beharko ez ban nubezala. Koldo egin duzu, Eskolan alegia. Oso gutxitan, e, gogoratzen dut, e, iruro gita maseian egin duen azterketa handi bat, zuzenbidean, e, zigor zuzenbidearena, eta zerbait eginuen duen txureta batean. Baina e, gidoien, sartzen zien, hiru e, iloartikula apuntatu nituen, eta bere edukia, eta oso gutxitan. Uste, bakarri zuzenbidean egin nituera txureta. Zenbat kilometroko bueltak abitzen da Goldoren memorian? Asko. E... e bizitza waten bizitza wate duen eh e, bitegia handia da eta naiz eta gauza txar batzuk e, jasan izan edo egoera oker e, bat iragan e, zerbait ona badauka koldok e, memoria neko edo eh baino obea ona oso ona memoria Lehen kontatu diguzu, nik garaibatean kirola asko egiten nuen zerreiten zuen koldok? Bueno, e, nik e, oseratu nuenean txikitan e, bronkitixak hartzen e, nituena maiz erabaki nuen kirola egitea. E, federatu nintzen fubolean, hilurte jolastu nintzen fubolari bezala olagarrian, eta gero bizeretan ibiziarik nion, Eta orduko... Entrenamentoak e, izaten e, afizioan dutan karrerak honetzen ibitzen zan launba nuen, ikaskideak, kohun eta batxierrean, Juan Luis Juarez izenekoa, eta berarekin, eunda hamabost, eunda hoi kilometroko saioak egiten itoen bizekletan, eunberean, mandubi, azkarat eta deskarra igoz, eta suerte handi batzen ordurako egitea. Eta nora iristea irizteazen nuen amets? Bueno, ba, osasuna hoi izatea, eta izarri bat ateratzea. Golik sartan zuen koldok? Defensa ez dela jokatu nuen futbolean, baino ostikada ederra nuen indartsuan itzen eta e, atleta, e, fuertea. Fuertea, eta gero kominatu nuelako, abiadurako e, kirola eta e, resistentziazkoa ba Horregatik esan du gaineahen e, eskerrak, e, bueno, ba, eskerak konparatzen batzea, e, edade hortan txirriak e, errezi zitenakin, e, eta drogak konsumitzen zuen arekin eta ikusten baduzu zure gorputza ermu, eder kiroltzle eta gainea aktiboa bat diferentzi nabarmena dago gero osasuna hobea izan beharrezun edo auerragoa izan beharrezzuun behinza fisiikoki. Fugolpartidua irabazitaukan, pozik, eta atlutakoan? Tristea jamar, uste dikez. Xabierletek poeta horiei kantatutakoa. Zer esan du, zer egin du. Gia, du. Eta poeta, eta poeta, etxean geldituza, ateak itxita, eta poeta, eta poeta. Koldok zesan gollieke, poetei, munduan, handikona emendikara dabiltzan, poetei zesan gollieke koldok giizateko eta nahiko onaria poeta guztiok eta aliigeta gauzak gehiena e, abarkatzeko esan nahi dute poetatan nik e, berizten ditut e, surrealistak, e, romantiko eta sakontasunean irabazi behar du poetak poetak ezin du beti nahi duen guztia esan eta jaioak kara poetak hitz egitean hitz egite hitz eta idazten, ba behar bad hitzaren e, biurrikia eta hitzaren esania nahiko ondo ezagutzen dugulako. Danadalaaba e, lan egiteko besterik ezzinok esango beste poetak egi. Ananttzen dago zer esan zu zerreginzu. Ustizia pixka bat, eskahatu zu, eta poeta... Nere maliziaren sototik antzeman ditut akorde disonanteak, agian ekarri dituenak kalteak, hori eragiten baitu gure izateak, horretarako gaude tautsiritzagun kateak, batak eta besteak. satxa dardar dago, kopeta beltz dago, nere markoen ozeanoan murgildu naiz, eta kemen txugarra izendu. Arrosko, davilean jende erukior, oietatik urrun, egoera zipotz oietatik urrun, burgesiaren urrun, eta erdal ere muetati baita urrun, bizina nuke, Amestu borrok atoki hobe bat, Tauz nartu atxeden leku ederragoan. Hor bainak, zure zaurira narama, izipozak, istintuen sabelerak, itzalonehek, muda hamai gabe, Koldo beti poemez eta Koldo poeta salit izan ezurekin baina gaur lehenengo zentzun dizut novela hitza eta errelatoa. Eta errelatoak idatzitako zara, Eta kaso noizbait novelaren bat idatziko duzula ere ipatudirazu? Begira, dena esplikatuko dizut. E, nik e, ipuia relatoa eta e, relato motza e, konseriatzen ditut arte bat. Ta, orain arte, Arte horren e, parte hartzaile txikia izan naiz, esan nahi dut e, bizi e, idatzi ditut hiru e, e, lau e, pasaariorrelatu edo ipuin. eza hautzen dulako ipuietan ibiltzen da lehen hitza azkenko e, irakurri irakurrit e, bizitzaren zehar ipui asko ez baino txikitan irakurtzen dienak gara jartan erderaz, gero ere irakurri izan dut, eta Folnerra munduko ipuinlari ikomena, eta, bueno, e, ipuina antzeko gauzatxo batuk idatzita dauzkat, eta beste gauzat esango ditut irati. E, e, Bertol Bretxekin asinitzen hituela urte asko donosti nebile ikasten eta harrek e, idatzitako ipuin batzuk itzuli itzultzen asinitzen ariketa modua eta e, ez ditutekarri pula e, itzulita, baino e, novelaren nahi dizut, nire burua dagoelako datoz betea eta nahiko jatxik jakintxua naiz. Beraz, egunen batean jartzen banaiz ere agian novela idazten, e, novela eder bat idaztiko gauza izango nintzatek gela uste dut, Bestera, ester egatik ez ditut aipatu nobelarena. Oraindik ez du nobelareki gidatzi. Baritike, noizbait bat idaztea. Baina gaitz eta beoi aitortu diguzu. Bitxikeria asko ikusten ditut goizeko ordu batetatik aurrera, adibidez. E, bueno, eh, direla e, lau urte tardia sinitzela ordu horretan gasolindegira ten kabesne hartzen observazioak. Eh, persona jakintxu batek ba, maila ertaina edo gehiago daukanean e, pasarte asko e, ikusten ditu eta hoiei e, zentzu bat emana izanezke ezkeo ba, alte batetik instituzioak e, oserbatu leizke, barrutik eta kanpotik antropologian e, barrutik e, oserbatzea E, e, aktitude etik bada. eta kanpotik oserbatzea imik eta orduan, bueno, ba, instituzioak e, e, oserbatu esan eget e, polizien bilakaera edo bertako langilek nola egiten duten eta beste fenomeno batzuk alegia ba, e, e, makinaz jostatzen duten gizon asko dago E, munduan eta anim bitzen dira gauzoi gozeratu gero hoietatik pentsamentuak indartzeko eta esateko ta zergaiti gertatzen da hau ta gertatzen da bestea ta gusti horiek hasirati bukaeraino ez zertzelala horiek detalio inabardura horiek e buruan gordetzen hasizkeo ba, emango liuke, novela bat martutene hainekoa ramon saizarritoriak E, Induena, ba... Novela bat esatzen dien gauza goie die. Gero novela batek du entrama bat eta e, sinosi bat. Entrama horren e, desela Eta hoi da. Koldori gustatzen zaio beste begira egotea. Bai. Eta zuetze lakonezka ederra bali ma da, horrein digiago. Eta bakarren bat jarriko balitz koldori begira daten... Zeikut, zeikusiko luke Bueno, edo jartzen ba, denak zei kusten du. Bakaren matek esango luke jode ba honek ordu hontan hemen zer egiten du edo eta Eta bueno, zer antzungo zen nioke ala galdetuko balizu? Lana egiten dut ala Ispirazio ituri batzuk bilatzea gero papera eta arkatza edo asota hartu eta idazteko poesia batzuk eta naiz eta e, antropologi karrera bat bukatu ez izan, beste gauza batzut bukatu dauzkat, duzkat. Hor eta observazio batzio naturala diteko almena bat dut, eta gero gauza hitz egiteko ere bai, eta jakintasun multzo importante bat ere bai. Antauri itsasbegi egian herri bat izan, bere hortan irandezan, sardadila berdilariko baratzen, Taten dadila txamarrettzeko plazan, ibil ladilla danzan euskalarizan tankatzen badima da geldi dadilla gerizan zorionneko plazan. Pasio zar guztien kokaleku garden errukizko kemen, ergel eta lerden. Idaztea jolasa, aspaldi ezagutu nuen nikolasa. Axota lanerako lanabesa, tartu nuen etxean babesa. Ez izateko traketxa, udaberria, udaberrian loretzen den satsa bihurtzeko arratxeko apatxa. Naizenak izenik, ez du behar bilustean, niro eskolak zatika, zura horrean erortzean. Bir sortzeko hil behar den, zu bionen asieran, begiratu beharrean ikusina. eta beharrak nola elurra urtzea iesbidek berriro leku berera kartzea Zergatik ustaz, zizu horren besteken zazpi? Askatasuna eta lainoa malkoa eta elkartasun puntu bat ikusten dertelako gaurregungo problema guztiekin, presoekin eh, askatasunarekin, E, eurik asanarekin, erasoekin eta askatasunarekin. Eta horretik e, asoziazio prinsipioaren gatik ba, asko guztatentzat. Ez biktima ez erudunik Ez epa ez Ez dut nahi zuri biderik, ez arrazoi zentzu dunik. Ez erorketa li rean, besoetan salbatzerik. Maite zaitut bat bakarrik, maite zaitut bat bakarrik. Elna zazu ezkutik. Kolorentzat zer da eguraldiona? Ba, erasoak e, egitzeko e, uraldiona da e, kaitza ez dagoenean, eta euritxantzak e, lerden erori baino gehiago e, uzkiaz gozatzen aldenean, eta, bueno, e, gero udaberriarekin dotuta, E, loreak e, azten ikustea loretzen landareak loretzen eta e, erasoa ekartzez duen Euraldi hori da Euraldioa, euskia, beroa, epela, baino besteak ere erasoak eta erauntsiak eta kaitzak ere badu honetik zeren. E, Olako asko gertatuta gero baliteke e, satisfazioak uilago eta eh armonizatutakoak etortzen direla kaiz batetik aterata gero ta eguraldi ona nentsako daba e, lurra eh emankorragoa izateko egokia dena e, euri bolada baten ondorenean eguzki aterratzea eta lurra eta beak lurrak ematen duen guztia eh eman alisateko egiten izatek duen eguraldia alegia eguzkearekin hartoa heltzen da Eta euriarekin lurra asetu. Egunotan kanpoan denon ikusgai eta gozagai izango ditugu, aste esantuko prozesioak, baina benetako prozesioa barrutik joaten omen da. Koldok izaten al barruko prozesioak. Alrie handiak batetik bakarri bizi naiz, bestetik sufrideuta guztia, oraindik ez dut isla se asko izango dut asko lortzeko oraindik, Ba, egoera ekonomiko ube bat, borrokatzeko, eta lanagirago egiteko ere bai, eta pixkanan pixkana ikasen seitzeko. Zeresanik gabe idatzi alitxeka? Ez detuzte, ezer ez er, e, zeresateko hori gabe idatzi daik. E, Buruak e, pilatzen duenean, azten duenean, edo ulertzen duenean gauza bat, hori papeleratzea, ere izaten da, ezel urlartu barik, da zentzu gaberik idazte baina. Irakurtzeko diren poemak entzuteko ere izan daitezke? Nik uste de baietz. E, lehen kresian, e, e, rapsodak deitzen ziren, e, eraien poema bertxo edo herrimak irakurtzen zituen poetai, eta lagun zarbatek esan zidan, Ei esaten hasi izenean nola idaztenuen da publikoki orduan ik ere egiten duko rapso dakitzen zutena erroman bai. aus naiz, eta pehatzie urtetan usteet beroi ballegutan irakurrite ohi ditu dara poemak takehien bat zuekin oso gusttua, e, musika, moeta oentzunez eta eman diera zuen aukerangatik hamarraldizone etortzea eta irakorritako guztia irakurtzea eta errezitaldiak ere antolatut ditut eta irakurtzen da bai nik idatzitzeko bertsoa Bizitza 10 segundutik 0erako atzera kontaketa bat balitz zenbat segunduren faltan larrituko zinateke Azkenego bitan utzet eta zenbat urterekin hilbi ginateke ez zahartzeko Bueno, len e, gure gaztaruan eh nere dadeko personak zarrak iruitzen sitzaizkiguen orainez gure dadeko personak orain gea helduak e, nagusiak is joku gehiagorekin eh lanaren enperakuntza obearekin eta jakinduri multzo nagusi batekin beraz eh Ez dakit, e, zarra, e, itzitzusia da genia, trapuak izaten mendira zarrak, eta personaldia dia helduak, e, izan lehike e, sesagenarioa, setagenarioa, autogenarioa, longeboa, eta edadeoietan izango da zartzaro bezelako e, e, bora, aroa astendenean, eta ez dakit, e, Iruroita mar, laroi urte izango da zartzarba. Zerre zango zenioke, un berri bati. Ba pozit bizzateko, eta goize goize ti que lan harietzeko. Marko koga waren iluna antzuberiko atarietan etzan omen da salduna salduna ezpartaduna atera zaio hemen zer beardu salduna koisarbaren argitan ordu geldiak ez dira izandako maitaldiak urri urriak Mutiko biurriak, Baze bideak, Urri hurriak, Goizarbako argiak, Ibai bastareko liliak, Bustiko ditu euriak, Aseko bustialdiak. Zapata xurik txarola duak, Amaika herrialkostiak, Zirezko berdez josiak, Zer egiten du Koldo, Koldo mitxelen aparean, banku batean eserita. Oser batu, eta etxoin, Koldo mitxelen iriki arte, eta bitartean, aldudana. Idatzi, eta jende bat batekin ditzikendet, zeren ia beti jende antzeko, jende bera ezortzen da. Eta, bueno, ba, amistadeak, ikuspegi berriak... Bertan lan egiten duen hande jatorbat ormaiztegiko arelaun egindut, muzutxo bat ematen diot, da bost minutuko itzaldia e, itzaspertuare egitun dugu elkarrekin. Egurrezko banku batean giltza batekin zer idatziko zenuke? Maite zaitut. Erdan Ekibokatu ginen mundura euskaldu sortzean Eta gero, gero ez genuen iraltzaren borrokatik apartatzen apartatzen jakin Esnak kantu bat bestu genion xeakaziari Taoiz batez zel puertoko gartzelan Es natu ginen. Maite genituen gauzen gati. Erori ginen preso, baina gure maitasuna horra. Taztago preso. Apiriaren bukaerako prestatuko ez urrengo liburua? Araxe da. Urrengo antologia? Bai, antologia bi titulako de liburua, Eta berreun dairu hori alde izango ditu. Ama ilustrazio argazki maite herrian ateratakoak, oti hura bat haundia e, daukatu oraindik mendian ibitzeko, eta gozamen iturri. Eta uste dut apililaren bukaerako aterako dudala, eta maiatzaren biaren ama hostaldiat karreraenea kulturretxean orkestuko dut. Lehenengo aurrean daukazu? Lehenengo antologia? Bai, hemen txudut, eta haisezien itzak e, antologi poetika lehenengoan esatu nituenak, mila bederatzi ondalarogita lau, mila eta behatzi, txidotasun tale ortea baten zentzuen da sentimentoen errainua, eta biharen antologi poetiko honi, E, izbat edo beste aldatuko diot eta jarriko dut mila bederatzion dalaroita bimintzatama iru eta, bi, bi eta ez dira izango egun da horri alde eta izango dira da iru, iru horri alde eta txirotasun material baten zentzu antzaldatzeak aldatze, eta sentimentuen erresuma Otxaiaren bian, beste kontu askoren artean, iratze derrezari jozinen nizketan, gaurko gamona aukeratu duzu, nor da gamona? Ez duzu ondo esan, irati gamoneda. Gamoneda. Obiedon jaiotzen poeta undi bat. Eta zeikusia dauka, ba, nik ez tagit e, ulertzeko moduan esango duan, baina urtaietan jaiotzen zien poetak, eta ni jaiotzen urtean jaiotakoak eta bar, E, Sarkasmo berezia e, izan dugu e, hotza gehiago uste dut pasatu genuela eta gaonedaren e, referentzian esan hobiedo e, jaio zen, ez da oso mistikoa baino sufrimendua hotza eta pobrezia du berak ere jasan beharra eta oraindala zazpi urte bitrten ineoetziogun eman saririk Eta 2006-ean e, Reina Sofía Saria jasuzuen rekonozimentu bat emanez e, Espainiko kulturministerizak bere ibirbideari eta idatzi ditu poesi liburu asko eta gehiena gustatu izan zaidana da el libro del frio. Hortzak erakusteko moduko poesia idazten ditu izan horrek. Erderaz! Ezta hain faceta ezaguna nerea esatea erderraz irakurtzen ditena, baino gizon horren po liburuak maite ditut eta baiteke langileia egiteak gizon horren obrarekin. Koldo gaurro parita guzt itoritzara segurara? Baita henintzen gogoratzen, baino ekre dizkizuet, hamar bat liburu e, e, sentioen erresuma, E, gutun forma du e, bere aurkezpenean eta nola ugari egin dituen e, edizi hortan aleak ba zuen ikaslek hortik edaten hasi nahi badute edo e, koldoren poesia atugi dakori hortxe daukate opari oparizela ekaitzek bere ikaslei ta nik neurei banatuko diegu oparituko diegu eta ze hasango diegu nor dela koldo zu beldia segaldetuko dute haiek dena galtatzen dute Gizon bat, berroi tamasei urteko auso sentimentala, eta e, e, bueno, ba, oxi, e, gozotik eta mikatzetik bietatik duela, eta e, bizitza osoko arrastoa trazatzen badu edo marrazten badu, e, niko esango nuke azken urtetan mikatzetik geixi gobezela, baina urtetan aurrera dualako ez beste arrazin Ez du gaisutasun hilkorrik, baino gaisutasun tiki e, mo, e, molestatzen duten no, jasangarria, hasan, hasan e, baino e, orden baten barruan. Txintxo Daville esatea gustatuko litzaioke urrungo eguneko ungkari irakurtzea eta notizia modura datorren hilean egindako liburua jende askok erusiko diola hori esango diegu eta horren atzetik nik badakit hurren atzesango duten ekaitz. Eta noiz etorriko dakoldo zueldia. Joango zinateke, ama bi amairoa malo ama, ama, ama osurteko neska mutilgazten aurrera, poesia irakurtzera? Eskola batea agian ez, baino herrian betidanik ezautzen dudan familiko bateko umea edo mutikoa edo neska balima da, inguratzen naiz. Herrian, edadehortako edo, nder garai mingana eta inoiz e, Euskal euskaldizaren elkartekoek bidari diskutuanean zirkularrak eh eskoletara idazlea joten diren bezala joteko e, aitortu diet euskaldizaren elkartekoi baina orain arte nola uste duten elkarteortakoak adin horretan poesia helduentzako idazten dudalanik eta umei etzaiela helduko nere mezua Ba Ez dut, sekunan probain, e, aurroien gan, jun, eskola batea eta eraien aurrean txapabasartzea edo itzaspertu bat ematea. Bona gaitz guk, liburako parituko dizkigu eta haien mezua jaso eta koldorik arreko digugu. Hoi da. Koldo, azken kantuarekin batera lehenenko antologiatik poema bat aukeratu eta azken kantuarekin batera irakurtzeko aukera. Mendian gora zutsukin egarra, Bera doa bizkor adurra, Noiz bait jantzitako ospetako alkondara, Gogoan izandako bete beharra, Tandi germu goranz doan zuarra. Arraun horru bi ozkadaren miros leñoa ara un oro mi os cadareno gua egos ki princesa ur zer kontatuko diguzu Ba, asko gaur bezala otzen zaidana edo euun hortan eh, berezia dena, ehunero egiten ditugu gauzak eh, erakusteko zerbait daukagu eta hamar eh, saioetan zuekin indakoa ez iuditzen zait eh, oso ondu dagoela eta bestetik ba, ehun hortan izango diren gauza berriak, estimulo berriak sensazioak pertzeeszioa bereziak desioak eta desira. Are... Eskerrik asko Pariarengatik. Vale, ba eske, eskertzen didazulako horrela, ba e, ondo dago. Ne e, netzako ez da hain sacrificioa un ba, esatea, liburu batzuk estokean dituen eta iruitzen zait e, ondo indudala hori e, kartzea. Eskerrik asko, muxu handi bat. Eta datorren liburu berri hau Pozik erditu dadila mundura. Eskerrik asko dirati. zure kentza ditu nineenken Kimets 19garren kontaketa lehiaketa. Heme zertzi urte baino gehiago baldin badituzu. Gaia libre duen ipuin bat asmatu nahi baduzu. Zure Euskaraz naiz gaztelaniaz. Bost eta marrorri bitarteko ipuña idatzen nahi baduzu. bidali egindako lana apirilaren 13 baino lehen bidali egindako lana ordiziako barrena kulturretsera kimet 19garren ipuin kontaketa emez urte baino gehiago dituztenantzat Gaia librea Egin beharreko ipuinak bost eta 10 horri bitartean izan behar ditu. Berri. Euskaraz naiz gaztelaniaz idatz daiteke. Aurkezteko azken eguna, Apirilaren er, 13a. Aurkezteko tokia Ordiziako barrena kulturretxea. Tuna. diskontaba klicean lan sarituarentzat 600 euro Zergatik ez eman errotari pare bat vuelta eta aurkeztu zure lana 19garren kimetz kontaketa leiaketara Dino ondo zaudela Oslo bizitzare Hanek idat ditutaz, Dino ondo zaudela, Oslon bizitzare laain. Ara ezkondu zinela Laino artean bi moraatu maltan Hanek ekidate ditutaz, Din ondo zaudela, Oslo bizizarela, ara ezkondu zinela, ama izan berrizarela, beti bezala jarraitzen duzula, kantatu, dantzatu. Jakien izan dut, beran dut, ama izan zinen maiatza, jon jarri dio zuizena ende San Juan gozaren Eta eskerrak aneri bestela isiluneak irakurtzen jarraituko bainuke Zarlitzateke Anerigabe, anerigabe ez nuke zure berri jasoko. Anek idatzi ditzutaz, baina ea urrenguan zeusaren zeure buruaz idazten didana. Goldori eskerrik asko, gaurko eskutitzaren gatik. Azken kantua Mikel Urdangarinekin. Anek idatzi ditzutaz. Hauxe, gaurko goizari idatzi dioguna. Artu papera hartu harkatza eta hemendik aurrera idatzi, zuk zeuk. Moishu potoloana eta izan soriontsu datorn astearte arte aio aio Din ondo zaudela Oslombi zizare laura ina Ara eskondu zinela San Antonio tan pol polera bidean Laño artean bi amora du gora Iakien izan dut, berandu Amaizan zinen maiatzan Ion jarri dio zuizena Iende onaren izena San Juan gaua zan Errezan itun berkaniak Ez moreak azken balsa etarzo Ona rerritu sucamestando aritzando su nico nic que squa coat dite ana conta udaberri isso baina bilboko u ricoveritan u davvero zambanha agur mai teanza co goa